משלי פרק גימל בני, תורתי אל תשכח, ומצוותי ייצור ליבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. חסד ואמת אל יעזבוך, כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם.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 יקויך יפרוצו. מוסר אדוני בני אל תמאס ואל תקוץ בתוככתו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח, וכאב את בן ירצה. אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה, כי טוב שכרה משכר כסף ומחרוץ תבואתה. יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבובה. אורך ימים בימינה,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 ויהיו חיים לנפשך, וכן לגרגרותיך. אז תלך לבטח דרכך, ורגלך לא תגוף. אם תשכב, לא תפחד, ושכבת, וארווה שנתך. אל תירא מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא, כי אדוני יהיה בכסלך, ושמר רגלך מלחד.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 ואת ישרים סודו. מארעת אדוני בבית רשע, ונוה צדיקים יברך, אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן כן. כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון.